La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura. Benvinguts. Moltes gràcies per estar amb tots nosaltres. A veure... Avui vam vull anar cap a Marbella... Marbella. No cal que doni més explicació. Marbella. A veure, quan pensem en Marbella, què pensem en aquí, a la nostra terra? Si no hi hem estat, o si hem estat, o lo que sigui. Pensem en festa, en diners, en glamour. Però hi ha moltes coses a veure a Marbella, o que han passat a Marbella, o que són curioses. A veure, Marbella se'n diu que és la capital de la Costa del Sol. És una ciutat tradicional, sí, però és que té moltes anècdotes i curiositats. Quan hi vas, si verdament vas amb un guia i escoltes i tal, és que hi ha moltes anècdotes eh? i moltes curiositats. Hi han coses que poca gent, que no sigui d'allà ho coneix per exemple m'agradaria parlar d'una cosa que només només només està allà en el mar de Marbella hi ha una espècie marina que no es pot veure amb cap altra porta del globus és un llimac com un llimac d'aquests que rellisquen que digui jo un llimac un llimac és de color verd amb ratlles grogues. Només existeix allà. Fins ara no s'ha trobat enlloc més. Que potser, ara amb el moviment de tot plegat, que, que, que hi ha tants canvis, pot sortir? A lo millor. Però de moment només allà. I és una, es diu tam, tam ja tam ja marvellesis. sí llatí. Si sí, tam ja mervellegis no es pot tocar o sí, està en allà en el mar però no el pots agafar, no és que te'l te puguis menjar no, o sigui sí, l'has de deixar allà Sí és, és, és molt bonic eh? jo me'n recordo quan el vaig veure que vaig pensar que era no sé, em vaig pensar que era una cinta lligada o que es havia fet un nus, no sé de color verd amb ratlles em vaig pensar que era un tros de roba i no, no, no és un tros de roba és un, té com unes té com, un, com unes banyetes unes banyetes i és com un llimau o sigui que rellisca no es pot tocar però diuen que rellisca rellisca i aleshores aquesta és una de les curiositats una de les curiositats no he dit anècdota he dit curiositat n'hi ha una altra Si vas a Semana Santa si vas a Semana Santa Marbella és un dels llocs on les, les professors són molt boniques són majestuoses hi ha moltíssimes persones i hi han moltes comunitats que, que tenen germanós també hi han germanós hi han comunitats que tenen verges però és... Mm, a veure, és més que en la nostra terra, eh? o sigui, se celebra d'una altra manera, eh, diria, amb més guato, més, més, tot, músiques, eh, la gent està apinyada completament, enganxada una amb l'altra, eh, els balcons estan plens, mmm, la gent ni canta des dels balcons, però tot això... Vull dir, no és tan sols a Marbella, passa molts llocs. Per tant, és, és una cosa que és curiosa de veure, no? Mm, hi ha gent, per exemple, fins i tot hi han cantants, cantants que són d'aquestes terres, i ho de Marbella que d'un altre lloc, que canten d'una doncs, manera fantàstica. O sigui que és un món especial per Setmana Santa. ¿vale? Vaig explicar una cosa curiosa que va passar. A veure, Uh, me'n vaig a... cap enrere, eh? Que me'n vaig enrere. O sigui, mm, les germanors que hi ha allà, hi ha germanors de diferents noms, els hi agrada tenir una verge doncs, que els representi, o la verge dels Dolors, o la verge de blanca, o la verge negra, la verge... En fi, li donen un nom a la verge i és la seva, la seva verge, d'acord? ¿vale? Bé, l'any 1981 estic dient 1981. Hi va haver una germanó, una germanó que volien una imatge també ells i mm, van triar entre vàlies imatges però em van trobar una em van trobar una que estava bastant malament bastant malament, però que, perquè havia o sigui, era visiu una imatge molt bonica, però a causa de la guerra civil espanyola, doncs, amb una paraula, la van deixar molt destruïda, sabem positivament. No, bueno, el que no hi he viscut, jo no hi he viscut, no hi era encara tampoc, però el que va viure, sabem que hi ha moltes coses que tenien que veure amb la religió que van ser destruïdes. I bueno, aquesta imatge estava en un lloc, un lloc no abandonada, però diguéssim en un lloc que ningú la veia i que estava bastant malmesa estava malmesa. llavors aquesta germana va dir, bueno, la, la comprem nosaltres i la posem ben bonica ben preciosa li posarem, la rentarem, la netejarem eh, en fin l'arreglarem, li posarem el que sigui, però serà preciosa quedarà preciosa, i el va quedar preciosa però bueno, resulta que la van arreglar la van posar perfecta la van, bueno, meravellosament bé Dia, al cap d'uns dies pues, la van, van posar-la a punt i li van dir que seria la mare de Déu, una de les mares de Déu de la Dolorosa i la van estrenar un dilluns sant. L'any vale. 1981, amb una paraula, Aquel dia va ser tot normal normal, tothom la va venerar, és preciosa bonica, les mans la cara, els ulls la part dels de, vestits preciosos en fi, tot, el cap meravellosa el que poques persones saben però una anècdota que va passant allà és que l'any 1981 no va passar res els anys després, tampoc però però un dia, un dia, algú es va fixar moltíssim i va ser un capellà, al moment que estava desfilant la, la, aquesta verge dolorosa, la, la Mare de Déu de Dolorosa, de la, la Mare de Déu, diuen de la Dolorosa, traduïda exactament. Aleshores, aquest capellà va veure algú, algú, no sabem el què, però va mirar els ulls de la verge, d'aquesta Mare de Déu, i va dir escolteu-me, aquesta verge està desfilant, però té un ull fals. Ah, tothom, imaginem els de la Germenó, què diu aquest cavallà? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, quan es va acabar la professor, però això van passar anys, eh? Quan va acabar la professió, la professor, van anar a veure què deia aquest, aquest senyor, aquest capellà, què deia, què deia, que li semblava que un ull era fals, era fals. Bé, ja veiem tota la germanor allà buscant, mirant a veure-la, i, i clar, sí que hi una cosa, petita cosa. Bé, bueno, què va ser? Es va descobrir. A causa de la guerra civil espanyola, moltes coses van ser destrossades. Aquesta verge que la tenien en un lloc, la van arreglar com van poguer. I hem dit que la van, que aquesta germanor va buscar una verge, però no estava en una inglesa, estava en un posto guardada per entendre'ns. O sigui, no estava exposada perquè havia quedat mal, malmesa i la tenien malmesa, no anava ni ben vestida ni res veu llavors resulta que aquesta verge va ser arreglada en aquell moment el moment de la guerra, quan la van destrossar estic parlant del moment de la guerra per què? perquè un dels ulls estava destrossat, no existia i la van arreglar lo millor que van poguer amb una paraula en el, en el forat del, del, de l'ull com que va desaparèixer, el van destrossar un ull va quedar autèntic i l'altre no. Què van fer en aquella època? Èpoques dolentes després de la guerra que no tens moltes coses per poder resoldre, però volien arreglar la verge perquè la verge no tenia ull doncs pues resulta que en el l'ull que no tenia el forat li van posar una pilota de ping-pong amb una ventosa amb pintura i amb esmalt, ben posadeta ben, ben, o sigui, la persona que va fer ho va fer-ho tenia unes mans d'ort vale és una persona suposem que com va veure la Verge destrossada doncs li va fer tanta pena no tenia com arrelarho ni d'on treure un ull va fer-ho amb unes mans meravelloses perquè una persona amb una, amb una pilota de pim- pom et deixi ben posadet sí que la Verge aquesta Verge no té uns ulls amples, rodons, allargats. Per tant, encara menys pilotes no es veia. Però aquella persona que ho va veure, que era un capellà, que va notar alguna cosa, va notar, però és que ningú havia notat res. Un home, suposem, que era un home doncs, que sabia cos de pintura, el que sigui, és igual. Però estem parlant d'uns anys després de l'any 1981. Va dir, escolteu-me, voleu dir que aquest ull no és fals? I tothom, que diu? Que ha de ser fals? Ens l'han venut amb l'ull i Van averiuar ho i sí, ping-pong, una pilota de ping-pong, tota posada per dins, que només sortia el trosset de loquesil lo blanc, una ventosa per aguantar-lo, pintura i esmal i ningú es va donar fins molts anys més tard, que aquella imatge estava desfilant en a la professor amb un ull que era fals. Sí, no en diuen que no és una anècdota, és més que una anècdota, és d'una anècdota... Bé, bueno, per mi, fora de sèrie. Pues és una, una imatge que és preciosa, eh? preciosa, però ha tingut aquest, aquest, aquesta, anècdota, aquesta anècdota. I pensem que allà, les, totes les verges de les, que són així, de, tal com acabo de dir, de les germanors, vull dir que s'hi acosten molt. Estan tocant pràcticament allà on la porten. Doncs no se'n havia donat ningú compte. Ningú conta i va estar anys o uns quants anys doncs, desfilant tranquil·lament. Ara no, ara ja porta un ull exactament igual que l'altre, doncs l hauran, l hauran anat a buscar-lo, fer-lo, el que sigui, però va passar això. Bé, és curiós, no? Són dos coses curioses que verdaderament... Va, i les expliquem que són de Marbella Sí. O sigui fixem que tot arreu hi ha coses curioses per saber eh? Bé, res més per avui, amics i amigues del programa Aires de Cultura, gràcies per estar amb nosaltres des d'aquí els envio aquell abraçat tan gran, tant gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell